Оди. Оскільки імператор і папа були сучасниками Ярослава Мудрого, то цілком природно припустити, що цей шлюб міг відбутися близько середини XI століття. Але хто був цим руським королем? Карамзін гадав, що чоловіком Оди був смоленський князь В'ячеслав Ярославич на тій підставі, що ім'я Вартеслав, яким Штадинський аналіст називає сина Оди від руського князя, могло бути дещо зміненим по батькові В'ячеславич. Мова в такому разі, згідно з Карамзіним, має йти про Бориса В'ячеславича, який виховувався матір'ю в Саксонії, а потім загинув 1078 року в битві на Нежатиній Ниві. Згідно з іншими істориками, чоловіком Оди слід вважати Володимира Ярославича, а її сином Ростислава, що став родоначальником Галицької князівської династії. І все ж найприйнятнішою, здається, версія, за якою в штаденських анналах йдеться про шлюб двоюрідної небо германського короля Генріха IV та Святослава Ярославича який відбувся вже після смерті Ярослава Мудрого. Ще один шлюб дочки графа Оттона Орламінського «Кунігунди з руським князем» засвідчує так званий саксонський літописець. Від цього шлюбу в «Кунігунди» народилася дочка – з якою вона після смерті чоловіка повернулася на батьківщину. На жаль, визначити хоча б здогадно, хто був чоловіком конігунди, неможливо, оскільки джерела не дають для цього жодних свідчень. Карамзін вважав, що під руськими королями германських джерел треба розуміти молодших синів Ярослава, В'ячеслава та Ігоря, які рано померли. А Грушевський припускав, що то могли бути і старші Ярославові внуки, сини Володимира та Святослава. Після прийняття християнства 988 року Русь міцно війшла до візантійсько-православної співдружності націй. Цьому великою мірою сприяв не лише канонічний, але й адміністративно-управлінський взаємозв'язок двох церков. Русь стала однією з митрополій Константинопольського патріархату, на чолі якого стояв ієрарх, висвячений патріархом із числа грецького духовництва. З жодною іншою країною Європи Русь не була так тісно пов'язана, як і з Візантією. Ще за часів Володимира у Візантії склалися два духовні осередки, до яких тяжіли руські люди – що прибували в різних справах до імперії. Насамперед то був Константинополь, де постійно містилася руська колонія, населена дипломатами, купцями, військовими, які служили у візантійському війську паломниками. Чисельність руських людей у Константинополі була доволі значною. У 1043 році, коли візантійці довідалися про похід руських. Імператор, боячись заколоту всередині столиці, наказав вислати в різні провінції руських воїнів і купців. Іншим центром перебування руських людей в імперії став руський монастир на Афоні. Вперше він згадується в джерелах під 2016 роком. Його заснування було обумовлене в міждержавній угоді. Утримувався монастир за рахунок внесків і пожертв, які надходили з Русі. У Візантії впродовж майже всього часу правління Ярослава перебував на службі в імператорському війську Руський корпус. У 1019 році він брав участь у захисті візантійських володінь в Італії від Норманів. У 1030 році руські воїни врятували Романа III Аргіра від полону під час походу до Сирії. 1036 року руські воїни входили до складу війська, яке оволоділо кріпостю Перекрін на вірменському кордоні.